...уверх. Тут, у великому залі, на підлозі стояли ряди довгастих, циліндричної форми предметів, які здалеку можна було прийняти за зняті з лафетів гармати. «Ось наші снаряди», – сказав Гершульце. Цього разу Марсель мусив визнати, що нічого подібного йому ніколи не доводилося бачити. Це були величезні циліндри, двох з половиною метрів завдовжки і метр з гаком у діаметрі, у свинцевій оболонці на якій легко відбивалися нарізи знаряддя. Ззаду циліндр закривали сталевим диском, закріпленим болтом, а спереду він закінчувався сталевим сигароподібним наконечником, забезпеченим ударником. У великому залі на підлозі стояли ряди довгастих циліндричної форми предметів, які можна було прийняти за зняті з лафетів гармати. Важко було визначити за зовнішнім виглядом у чому полягали особливі властивості цих снарядів? Але, дивлячись на них, відчувалося, що вони приховують у собі таку страшну руйнівну силу. «Якої ще не бачив світ? Що? Не здогадуєтеся?» – запитав Гер Шульце, бачачи здивування Марселя. «Ні, чесно зізнаюся, не розумію. Навіщо потрібен такий довгий і такий?» «Якщо судити з вигляду, важкий снаряд, вигляд оманливий», – сказав Шульце. Вага його мало чим відрізняється від ваги звичайного снаряда, такого ж калібру. Але я вам зараз розповім. Це снаряд-ракета зі скла в дубовій обшивці, заряджений під тиском у 72 атмосфери, рідкою вуглекислотою. Під час падіння свинцева оболонка розривається, і рідина перетворюється на газ. У результаті цього температура в навколишній зоні знижується на 100 градусів нижче нуля. І разом з тим величезна кількість вуглекислого газу поширюється в повітрі. Будь-яка жива істота, що перебуває в межах 30 метрів від місця вибуху, має неминуче загинути від цієї льодової температури і від задухи 30 метрів це. Так би мовити, вихідна цифра. Насправді ж діє снаряда охоплює. Ймовірно, значно більшу площу, приблизно 100 200 метрів в окружності, тут треба врахувати ще одну сприятливу для нас обставину. А саме те, що вуглекислий газ завдяки своїй тяжкості надовго затримується в нижніх шарах атмосфери. Внаслідок чого, охоплена його дією, зона залишається зараженою протягом кількох годин після вибуху. І всяка істота, яка наважилася би проникнути туди, гине, як бачите. Постріл з моєї гармати дає подвійний результат, миттєвий і тривалий, і при цьому поранених не буває одні трупи. Професор Шульце явно насолоджувався. Розписуючи достоїнства свого винаходу, до нього повернувся його чудовий настрій. Він розчервонівся. Він увесь сяяв від гордості і показував усі свої 32 зуби. «Уявіть собі», – продовжував він. Кілька таких гармат, жерла яких спрямовані на обложене місто. Припустимо, що на кожен гектар поверхні потрібна одна гармата тоді. Значить, для знищення міста на тисячу гектарів треба мати у своєму розпорядженні сотню батарей. По десять гармат у кожній. І ось уявіть собі всі наші гармати на місцях. Для кожного обрано ціль. Погода сприятлива, ясна. По електричному дроту дається загальний сигнал. І в одну хвилину на площі в тисячу гектарів не залишиться жодної живої істоти. Цілий океан вуглекислоти затопить місто. А знаєте, що навело мене на цю думку? Медичний звіт про смерть хлопчика-шахтаря в шахті, Альбрехт минулого року. Щоправда, щось у цьому роді мені ввижалося ще в Неаполі, коли я оглядав собачий грот. Але тільки після цього випадку моя думка знайшла відповідний імпульс. Ну, с вами тепер зрозумілий принцип мого винаходу штучно створений океан чистої вуглекислоти, цілий океан, але ж відомо, що присутність однієї п'ятої цього газу в повітрі вже робить його непридатним для дихання. Марсель стояв мовчки, йому по суті нічого було сказати. Гер Шульце насолоджувався цілковитою урочистістю, тому він навіть дещо пом'якшився. Мене тільки одне не задовольняє. Сказав він, що саме, запитав Марсель, а те, що мені не вдається домогтися того, щоб постріл і вибух були абсолютно безшумні прикро, що постріл з мого знаряддя занадто нагадує постріл звичайнісінької гармати. Подумайте тільки, що було б, якби і те, і інше відбувалося абсолютно безшумно, ця несподівана смерть, яка прилітає беззвучно ясною, тихою ніччю, і нас доганяє раптово сотні тисяч людей. Уявна картина так захопила Гера Шульца, що він замовк, захоплений своєю мрією, яка, по суті, була нічим іншим, як манією величі. Марсель несподівано вивів його з цього блаженного стану. «Усе це, звичайно, чудово, дійсно чудово», – сказав він. «Але спорудити тисячу таких гармат, на це потрібен час і гроші, гроші. Грошей у нас вистачить». «А час, часом розпоряджаємося ми, цей німець, істинний представник своєї нації». Говорив із повним переконанням, щиро вірячи своїм словам, «припустимо». Продовжував Марсель. «Звичайно, ваш снаряд, наповнений вуглекислотою, не така вже й новинка. Снаряди з задушливими газами були винайдені вже давно. Але що стосується його руйнівної сили? Вона жахлива». З цим сперечатися не доводиться, тут тільки, що тільки. Чи не занадто мала його питома вага? Чи пролетить він сорок кілометрів? З мене досить, якщо він пролетить вісім. Усміхаючись, відповів Гершульце. Але ось, додав він, показуючи на іншу бомбу. Ось вам чавунний снаряд. Він з начинкою. Ця начинка являє собою сотню маленьких, симетрично розташованих гармашок, які входять одна в іншу на зразок циліндрів у підзорній трубі. Ці гарматочки, які після вибуху розлітаються, як снаряди, через мить викидають із себе маленькі бомби із запальними речовинами. Це все одно як, якби я кинув у простір цілу батарею. Здатно охопити пожежею і смертю все місто, об'єднати його з усіх боків бурхливим, незгасимим вогнем. І вага цього снаряда розрахована точно, якраз на 40 кілометрів. «Незабаром я проведу один дослід, і тоді ті, що сумніваються, зможуть власними руками обмацати сотні тисяч трупів, які мій снаряд укладе на місці. Жахливі зуби!» Шульце таки виблискували. Марсель із насолодою вибив би йому п'яток-другий, але, зробивши над собою зусилля, він стримався. Він дізнався ще далеко не все, що йому було потрібно. «Так», — повторив Гершульце, — «Скоро ми зробимо рішучий дослід. Як? Де?» – вигукнув Марсель. «Як? Та ось за допомогою одного з цих снарядів, який?» «Будучи випущеним з моєї гармати, перелетить гірський кряж каскад Маунтс. Ви запитуєте, де буде проведено дослід над містом, яке лежить від нас на відстані 40 кілометрів?» «Місто це не очікує, що на нього обрушиться такий громовий удар, а якби навіть і очікувало». Йому нічим захистити себе від його спопеляючої сили. Нині в нас 5 вересня. Тож 13 вересня, об 11.45 вечора, Францевіль зникне з лиця землі, його спіткає доля Содому. Професор Шульце скине на нього полум'я з небес. Марсель від цієї несподіваної заяви весь похолов. На щастя, Шульце не помітив враження, яке справили на слухача його слова, і продовжував з палким запалом. Ми тут, у Штальштатті, робимо якраз зворотне до того, що роблять винахідники Франсевілля. Ми прагнемо скоротити людське життя, тоді як вони вишукують способи продовжити його. Але їхні зусилля приречені на загибель. І тільки смерть, яку ми пошлемо на них, дасть місце новому життю. Однак усе в природі має свій сенс, і доктор Саразен, заснувавши своє місто, надав мені, сам того не знаючи. Прекрасний матеріал для дослідів. Марсель слухав його і не вірив своїм вухам. Але, пане, вимовив він нарешті з мимовільним тремтінням у голосі, яке начебто намить привернуло увагу Сталевого короля. Адже жителі Фралсевілля не зробили вам нічого поганого, наскільки мені відомо. У вас немає приводу шукати з ними сварки. Дорогий мій, відповів Шульце, у вашому, загалом кажучи. Непогано влаштованому мозку збереглися деякі безглузді кельтські ідеї, і як би на вас чекало довге життя. Вони могли б сильно зашкодити вам добро, зло, право. Все це речі відносні і вельми умовні. У світі немає нічого абсолютного, за винятком великих законів природи. Один із цих законів – боротьба за існування, настільки ж непорушний, як закон всесвітнього тяжіння. Намагатися ухилитися від нього безглуздо. Треба жити і діяти так, як він нам диктує. І ось тому-то я і знищу місто доктора Саразена. За допомогою моєї гармати 50 тисяч германців без зусиль відправлять на той світ 100 тисяч жалюгідних мрійників. Бо ця порода приречена на загибель. Марсель зрозумів, що намагатися відмовити Гера Шульце від його злочинної затії, справа марна. Вони вийшли із залу снарядів. Гер Шульце замкнув за собою двері секретним запором, і вони повернулися в їдальню. Гер Шульце сів у крісло, спокійно підніс до губ кухоль пива, подзвонив і наказав подати собі нову трубку замість розбитої. Арміні і сігімер тут?» – запитав він лакея. Тут, пане Шульце, скажіть їм, щоб вони нікуди не йшли, коли слуга вийшов». Сталевий король повернувся до Марселя і пильно подивився йому в обличчя. Марсель спокійно витримав цей холодний, непроникний погляд. «Ви серйозно маєте намір привести у виконання те, що задумали?» – запитав він. «Абсолютно серйозно. Мені відомі до однієї десятої секунди широта і довгота Францевілля. 13 вересня об 11 годині 45 хвилин вечора він припинить своє існування. Краще вам було б тримати про себе подібний проєкт. Ви, дорогий мій». Мабуть, абсолютно не здатні мислити логічно, тому мені не так вже доводиться шкодувати. Що смерть спіткає вас у такому юному віці?» Марсель при цих словах піднявся з місця. «Невже вам не зрозуміло?» Незворушно продовжував Гершульце, «що якщо я дозволив собі комусь розповісти про свої проєкти, то значить я впевнений, що ця людина ніколи не зможе розповісти того, що вона від мене почула. Він подзвонив» і одразу ж у дверях з'явилися два гіганти – Армінії і Сігі-Мер. «Вам хотілося проникнути в мою таємницю», – сказав Гершульце. «Ну ось, ваше бажання задоволено, а тепер ви маєте померти». Марсель мовчав. «Ви досить розумні і навряд чи могли припускати». «Що після того? Як я відкрив вам свою таємницю? Я дозволю вам жити. Це було б з мого боку непростимим легковажністю. Повною відсутністю логіки, ціль». Яку я ставлю перед собою, така грандіозна, що я не можу ризикувати успіхом справи через такі. Можна сказати, нікчемні міркування, як життя однієї людини, навіть такої людини. Як ви, дорогий мій, чиї розумові здібності я високо ціную? Зізнатися, я зараз дуже шкодую, що моє уражене самолюбство штовхнуло мене на зайву відвертість і тепер ставить перед необхідністю вас знищити. Але ви мусите самі розуміти. Коли перед людиною стоїть така мета, яку я поставив перед собою, ні про яке особисте почуття, не може бути й мови, можу вам сказати тепер. Що ваш попередник, зоне, загинув не від вибуху динаміту, а від того, що він проник у мою таємницю, тож, як бачите, це правило без винятків, я не можу від нього відступити. Нічого не вдієш, Марсель мовчки дивився на Гера Шульце, за його тоном, за тваринною впертістю написаною на цьому низькому плішивому чолі. Він зрозумів, що для нього все скінчено, тому він навіть не намагався заперечувати. «Коли я маю померти і яким чином?» – запитав він. «Щодо цього ви можете не турбуватися». Спокійно відповів Шульце. «Ви помрете без жодних мук одного чудового ранку, ви не прокинетеся, і все». За знаком сталевого короля Марселя взяли під варту і провели в його кімнату. Гіганти Армінії Сігімер стали на варті біля дверей. Марсель, залишившись один, перестав стримуватися, задихаючись від гніву і відчаю. Він думав про доктора Саразена та інших близьких йому людей. «Про своїх співвітчизників, про всіх тих, хто був йому дорогий, смерті я не боюся. Померти не страшно», – говорив він собі. «Але як запобігти цій страшній загрозі? Яка нависла над ними?» Глава дев'ята, втеча, становище воістину було безвихідним, що міг зробити Марсель, коли годинник його життя було полічено і ніч. Що насувалася, можливо. Була для нього останньою. Він не міг заснути, охоплений болісною тривогою, але він думав не про себе. Не про те, що він щохвилини може розлучитися з життям. Що ось він, можливо, засне і не прокинеться, як сказав Шульце. Ні всі думки його були спрямовані до Францевілля. Що робити, запитував він себе в сотий раз, знищити жахливу гармату. Підірвати вежу з казематом. Але як це зробити, і якби навіть мені вдалося якимось дивом втекти з цього проклятого міста? Як я можу встигнути до 13-го числа завадити Шульце здійснити його страшну затію? Ах, ні, я все-таки міг би, якщо не врятувати саме місто, то принаймні хоч попередити його жителів. Крикнути їм рятуйтеся. Біжіть звідси без оглядки, вам загрожує смерть. «На вас кинеться вогоні, залізо». Потім думки його раптом приймали інший напрямок, цей мерзенний негідник Шульце. Думав він, якщо припустити навіть. Що він перебільшує руйнівну силу своїх снарядів, і вони не можуть охопити полум'ям одразу ціле місто. Все ж достатньо одного пострілу. Щоб у Францивіллі спалахнуло кілька пожеж, жахливий винахід. Відстань, що розділяє обидва міста. Для нього не перешкода, подумайте тільки». Початкова швидкість у 20 разів перевищує досягнуту дотепер. Щось близько 10 тисяч метрів на секунду, адже це майже третина тієї швидкості. З якою Земля мчить по своїй орбіті, чи може це бути? На жаль. Так, і якщо тільки це прокляте знаряддя не розірветься під час першого пострілу, а вона не розірветься. Ні, я знаю метал, з якого вона зроблена. Його опір на розрив майже не має межі. І адже цей мерзотник безпомилково знає розташування Франсивілля і не виходячи зі свого барлогу. Він з математичною точністю наведе свою жахливу гармату і пошле снаряд у самий центр міста. Як попередити нещасних жителів? На світанку Марсель піднявся, так і не зімкнувши очей усю ніч. Отже, страту відкладено до наступної ночі. Цей кат, мабуть, вирішив чекати, поки я не засну від втоми, щоб відправити мене на той світ без мук. Але який жарт рід смерті придумав він для мене? Можливо. Він дасть мені вдихнути синильної кислоти під час сну, або пустить у мою кімнату вуглекислий газ. А може застосує цей газ у рідкому стані, в якому він вводить його у свої скляні снаряди. І заморозить мене. І завтра замість цього тіла, сповненого життя і сили. Лежатиме заледенілий труп, нерухомий бовдур, а злісна тварина. Ти хочеш зупинити биття мого серця, забрати в мене життя. Що ж я готовий померти, аби тільки доктор Саразен і його сім'я? Аби тільки моя маленька Жанна залишилися живі. А для цього мені треба бігти. Я повинен, повинен бігти. І я втечу, вимовляючи ці слова. Марсель машинально взявся за ручку дверей. На його крайній подив двері відчинилися. Він безперешкодно спустився сходами і вийшов у сад. Мабуть, мене вирішили не замикати в кімнаті, подумав він. Хоч я і в'язені, але можу рухатися по всьому сектору. Це вже набагато легше. Але тільки-но Марсель зробив кілька кроків як позаду нього виросли дві величезні тіні. Два гіганти, що носили настільки гучні історичні, або точніше доісторичні, імена Армінії Сігімер, зустрічаючи їх раніше. Марсель не раз запитував себе, яку службу можуть нести ці червоношкірі? Бородаті велетні з бичачими шиями, з геркулесівськими м'язами, незмінно вдягнені в сірі козакини? Тепер він дізнався, у чому полягає їхня служба – це були особисті охоронці Шульца, вершителі його правосуддя, кати і тюремники. Протягом усього дня вони не спускали з нього очей. Вони стояли на годиннику біля дверей його кімнати. Слідували за ним по п'ятах, коли він виходив у парк. Вони були буквально обвішані зброєю, револьверами. Пістолетами, кинджалами, при всьому цьому вони були німі як риби. Усі спроби Марселя вступити з ними в розмову виявилися безуспішними. Відповіддю йому були тільки люті погляди. Навіть його спроба пригостити їх пивом, проти чого, як йому здавалося. Вони не могли встояти, не увінчалася успіхом. Цілий день спостерігав Марсель за цими церберами і виявив у них тільки одну слабкість. Це були трубки, яких вони не виймали з рота. Чи не можна було скористатися цією єдиною слабкістю для свого порятунку? Марсель мимоволі зупинився на цій думці. Заприсягнувшись тікати... Він ще не знав, яким чином втілить у життя свій намір, але вирішив не нехтувати нічим, не опускати ні найменшої можливості. І це треба було зробити якомога швидше. Але як же це зробити, він знав, що будь-яка спроба втечі призведе тільки до того, що він отримає дві кулі в голову. Але якщо навіть припустити, що йому вдасться уникнути цих куль? Все одно ж його оточує потрійне кільце фортечних стін, потрійний караул. За старою звичкою, набутою в центральній школі, Марсель поставив собі питання про втечу у формі математичної задачі. Якщо людина перебуває під охороною двох молодиків без совісті та співчуття, до того ж обидва вони сильніші за неї і озброєні до зубів. Що вона має зробити? Насамперед, їй необхідно втекти від пильності цих аргусів, після того, як перший крок буде зроблено. Йому належить вибратися з цієї фортеці, всі виходи якої суворо охороняються. Марсель без кінця ламав собі голову над цим завданням і ніяк не міг знайти способу вирішення. Але раптом його осінило. Чи випадок прийшов йому на допомогу? Чи підстюбуваний небезпекою, що нависало над ним? Він проявив надлюдську винахідливість, сказати важко, але як би там не було, у всякому разі це була щаслива знахідка. Прогулюючись у день у парку. Марсель випадково звернув увагу на непоказний кущик із гострим довгастим листям і великими червоними квітами у формі дзвіночків на довгих стеблинках. Марселю ніколи не доводилося всерйоз займатися ботанікою. Але все ж йому здалося, що він упізнає в цій рослині характерні ознаки сімейства паслянових. Бажаючи себе перевірити, він зірвав листочок і спробував його пожувати. Він не помилився, свинцева тяжкість у всьому тілі, напади, нудоти – все це вказувало на те. Що в нього під рукою було природне джерело Беладони – найсильнішого наркотичного засобу. Продовжуючи свою прогулянку, він підійшов до невеликого штучного озера, яке з південного боку падало водоспадом, точно скопійованим з водоспаду в Булонському лісі, куди стікає вода цього водоспаду, зацікавився Марсел. Вона збігала в невелику річку, яка після кількох крутих поворотів зникала біля огорожі парку. Мабуть, десь поблизу був стік, і річка, вливаючись у нього, йшла в один із великих підземних каналів, що зрошують долину за межами Шталептатта. Марсель подумав, що ця річка може бути для нього виходом, зрозуміло. Це не були широко розкриті ворота. Але все ж це була лазівка, через яку можна було вислизнути, а що? Якщо канал, відгороджений залізними гратами, розсудливо шипнув йому боязкий голос обережності. «Хто не ризикує, той не виграє». Заперечив інший глузливий голос. Голос, який диктує нам найвідчайдушніші рішення, адже не для притирання пробок винайдено напилок. У тебе в лабораторії їх ціла колекція, отже. Марсель ухвалив рішення, ідея була блискуча, смілива ідея, можливо, вона і не здійсненна, але він все ж спробує привести її у виконання. Якщо тільки смерть не наздожене його раніше. Він не поспішаючи повернувся до Чагарнику з червоними квітами. Нахилився до нього і під уважними поглядами своїх вартових зірвав кілька листочків. Потім, повернувшись до себе в кімнату, він знову-таки на очах у своїх тюремників висушив листя над вогнем. Ростер його між пальцями і змішав з тютюном. Минуло шість днів, а Марсель. На превеликий свій подив прокидався щоранку живим і неушкодженим, чи могло це означати, що Гершульце, якого він більше не бачив з того пам'ятного дня. Відмовився від свого наміру розправитися з ним. Ні, навряд чи можна було очікувати цього від Герашульца, а ще того менше. Щоб він відмовився від свого проєкту знищити Франс Севіль. Але поки що, користуючись цією несподіваною відстрочкою, Марсель щодня проробляв той самий фокус із тютюном. Зрозуміло. Він не курив Беладони і постійно носив із собою два пакетики з тютюном. Один для свого особистого користування, а інший для своїх маніпуляцій, які за його розрахунками – мали розпалити цікавість таких завзятих курців, як Арміні і Сігімер, і змусити їх наслідувати його приклад. Розрахунок його виявився правильним. І очікуваний результат настав, так би мовити механічно, вранці на шостий день, це був переддень фатального 13 вересня, Марсель блукав парком. Крадькома, поглядаючи на своїх вартових, побачив, як вони зупинилися біля куща з червоними квітами, щоб нарвати листя. Годину по тому він уже мав задоволення спостерігати. Як вони сушили його над вогнем, потім розтерли своїми грубими долонями і змішали з тютюном. З їхніх облич видно було, що вони вже перечувають на покорити цю чудову суміш. Схоже, що перший крок на шляху до втечі виявився вдалим, якщо аргуси будуть приспані. Марсель на деякий час звільниться від нагляду. Але це було ще далеко не все. Треба було знайти спосіб проникнути через стіку канал і проплисти цим каналом. Хоча б він тягнувся на кілька кілометрів. Марселю здавалося, що він знайшов такий спосіб. Щоправда, шанси на порятунок були невеликі, але так чи інакше життя його висіло на волосинь. І він вирішив ризикнути. Настав вечір, подали вечерю, а після вечері нерозлучне тріо. Перед тим, як відійти до сну, вирушило в парк, Марсель, негаючи часу, спокійно попрямував у глибину парку. До флігеля що стояв на самоті, де розташовувалася майстерня модели, і тут він сів на садову лавку. Дістав люльку, не поспішаючи набив її і закурив. Арміні і Сігімер негайно ж розташувалися на сусідній лаві. Люльки у них були вже на поготові, вони з явною насолодою затягнулися і стали пускати густі клуби диму. Дія наркотику не змусила себе чекати. Не минуло й п'яти хвилин, як обидва незграбних тевтонця почали поз'їхати і потягуватися, погойдуючись з боку в бік. Як сонні ведмеді у вухах у них стояв дзвін. Очі заволокло. Обличчя з червоних стали багряними, руки без впали, голови закинулися на спинку лави і трубки покотилися на землю. Незабаром дощебетання птахів, які ніколи не залишали Штальштадтського парку. З його вічним літом приєдналося гучне хропіння міцно заснулих велетнів. Марсель тільки цього і чекав, і можна зрозуміти, з яким нетерпінням, адже завтра об 11-й годині 45 хвилин Франсивіль. Приречений Гером Шульце на загибель. Буде стертий з лиця землі, негаючи ні хвилини. Він кинувся в майстерню моделей. Тут у просторому залі було зібрано цілий музей. Довгими рядами стояли моделі гідравлічних. Парових врубових машин, локомобілів, насосів, турбін, пароплавних двигунів, суднових корпусів. Це були дерев'яні моделі всіх видів продукції заводу Шульце. Від першого дня його заснування до сьогодення – Велике місце серед них займали моделі всіляких гармат, торпед і снарядів. Тут було на кілька мільйонів справжніх шедеврів. Ніч була темна, і молодий Ельзасець здякував долі, бо темрява сприяла здійсненню задуманого ним відчайдушного плану – перш ніж тікати. Марсель вирішив знищити музей моделей. Ах, якби він міг також знищити і неприступну вежу бика з її проклятим казематом і жахливою гарматою. Але про це годі було і думати. Насамперед, Марсель запхав у кишеню маленьку сталеву пилку, яка висіла на стіні серед інших інструментів. Потім чиркнув сірником. Він підніс її до купи креслень і дрібних моделей з легкого соснового дерева, складених у кутку майстерні. Спалахнуло полум'я, і Марсель швидко вибіг назад у сад. Через кілька хвилин вогняні язики вже виривалися з вікон майстерні. Розриваючи нічну темряву, загудів на бат електричний сигнал понісся по дротах. Із усього міста з'їхалися пожежники з дармовими насосами. Не забарився з'явитися і сам Гершульце. Його присутність відразу подвоїла завзяття його підлеглих. За кілька хвилин пустили в хід парові котли. Потужні насоси запрацювали зі страшною швидкістю, викидаючи потоки води на палаючі стіни і дахи модельної майстерні. Але вогонь виявився цього разу сильнішим за воду. Вона не гасила його, а миттєво випаровувалася. І скоро вся будівля запалала, як величезне багаття. За якісь чверть години полум'я досягло такої сили, що люди змушені були відмовитися від подальшої боротьби. Видовище було страшне, але водночас величне Марсель, сховавшись у кущі, не спускав очей зі свого патрона. Який понукав людей, немов посилаючи їх на приступ укріпленого міста, але ніхто не наважувався лізти у вогонь. Майстерня моделей стояла осібно у глибині парку. І для всіх було очевидно, що вона згорить дотла, переконавшись нарешті. Що будівлю врятувати не можна, Шульце закричав гучним голосом 10 тисяч доларів тому. Хто врятує модель номер 3175? Під скляним ковпаком посеред залу. Під цим номером значилася модель знаменитої вдосконаленої гармати Шульце, яка була для нього дорожчою за всю його музейну колекцію. Але для того, щоб врятувати цю модель. Треба було кинутися в море вогню і в чорну завісу диму. Із десяти шансів навряд чи хоч один вийти живим із цього пекла. Тому, незважаючи на привабливу цифру в десять тисяч доларів, на заклик Гера Шульце не відгукнувся ніхто. Люди мовчки юрмилися на місці. Аж раптом за дерев вийшов чоловік і рішуче попрямував до згарища. «Це був Марсель. Я піду», – сказав він спокійно, – «ви». Недовірливо вигукнув Шульце. Так, я, не сподівайтеся, що це врятує вас від смерті, вирок буде виконано. Я не себе хочу врятувати, я хочу врятувати дорогоцінну модель. Тоді йди, сказав Шульце, і присягаюся, якщо ти повернешся з моделлю. Десять тисяч доларів буде передано в руки твоїм спадкоємцям. Покладаюся на ваше слово. Відповів Марсель. Йому прив'язали на спину апарат Галібера, яким він уже мав нагоду користуватися, розшукуючи в шахті Альбрехт маленького Керла Бауера. Затиснувши ніс дерев'яними щіпчиками, Марселю взяв до рота на конечник трубки і сміливо кинувся в полум'я. Нарешті, подумки вигукнув він, повітря в мене на чверть години. Дай Боже, щоб мені його вистачило, зрозуміло. У Марселя і в думках не було рятувати модель шульцевської гармати. Він тільки пробіг через оповиту димом будівлю, лавіруючи з небезпекою для життя серед балок, що завалювалися, та палаючих головешок і тієї самої хвилини коли дах з гуркутом провалився і величезні снопи іскор фейерверком злетіли до неба. Він встиг вискочити в протилежні двері, що виходили на інший бік парку. Він миттю добіг до річки. Спустився з укосу до того місця, де вона, утворюючи стік. Вливалася в підземний канал і стрибнув у воду. Течія негайно ж підхопила його і потягнула в глибину. Йому нічого було думати про напрямок. Швидкий потік стрімко ніс його вперед вузьким підземним каналом. І він довіряв йому. Наче його вела нитка Аріадни, чи далеко тягнеться цей канал, промайнуло в голові у Марселя, якщо через чверть години він не скінчиться. «Мені не вистачить повітря, і я загинув». Але він не втрачав самовладання, течією його несло вперед принаймні хвилин десять. Аж раптом об щось ударило. Це була залізна решітка, що замикає канал. «Я повинен був це передбачити», – сказав собі Марсель, – і не гаючи жодної секунди. Він вихопив із кишені пилку і почав пиляти засувку біля замка. Хвилин п'ять він пиляв, засувка не піддавалася. Решітка трималася так само щільно, Марселю вже важко було дихати, розріджене повітря скупо надходило з приладу. У вухах стояв дзвін, очі налилися кров'ю, у скронях стукало, він продовжував пиляти, намагаючись затримувати дихань, щоб зберегти останні залишки кисню. Але засувка не піддавалася, і раптом пила вислизнула в нього з рук. «Бог не може бути проти мене», – подумав Марсель і, схопившись обома руками за грати. Рвонув їх з усіх сил, якими в останню хвилину наділяє людину інстинкт самозбереження. Решітка відчинилася. Засув відскочив, і течія винесла нещасного. знесиленого Марселя, що задихався на свіже повітря наступного ранку, коли робітники Шульце прийшли на місце згарища, Вони не знайшли серед попелу і чорних головешок нічого». Щоб нагадувало останки людської істоти. Мабуть, відважний юнак став жертвою відданості своїй справі. Це ані трохи не здивувало його товаришів по роботі. Дорогоцінну модель не вдалося врятувати. Але людина, яка проникла в таємницю сталевого короля, загинула. Бог свідок, що я хотів позбавити його від мук. Сказав собі Гершульце. Але як би там не було, а 10 тисяч доларів залишилися в мене в кишені, і це було все. Чим він вшанував пам'ять молодого Ельзася? Глава 10. Стаття в німецькому журналі. За місяць до описаних нами подій у німецькому огляді наше століття з'явилася велика стаття. Присвячена Франссивіллю стаття, ця припала до смаку навіть найбільш нетерпимим ревнителям Німецької імперії. Мабуть тому, що автор розглядав це місто виключно з матеріальної точки зору. Ми вже повідомляли нашим читачам про незвичайну колонію засновану на Західному узбережжі Сполучених Штатів, хоча Велика Американська Республіка з давніх давен привчила світ до надзвичайних сюрпризів. Через те, що значна частина її населення складається з емігрантів. Проте не можна не дивуватися такому несподіваному виникненню нового міста, що зветься Франссивіль. Міста, про яке п'ять років тому не йшлося, про яке нині не лише процвітало а й досягало найвищого ступеня процвітання. Це чудове місто виросло, немов за помахом чарівної палички. На запашному березі Тихого океану ми не ставимо собі за мету розслідувати, чи відповідає дійсності думка, що початковий проєкт і сама ідея цього міста належить французу, доктору Саразену, можливість цього не виключена, беручи до уваги ту обставину, що названий доктор може похвалитися тим що перебуває у віддаленому родинному зв'язку з нашим знаменитим сталевим королем. Вважають навіть, що заснуванню Францевілля чимало посприяла отримана доктором Саразеном не зовсім чесним шляхом, значна частина спадщини, яка, згідно із законом, мала б повністю відійти Геру Шульце таким чином. Можна з упевненістю сказати, що все корисне і хороше, що відбувається у світі, відбувається за участю німецької раси і ми раді скористатися нагодою. Щоб зайвий раз з гордістю відзначити цей факт. Але ми поставили собі за мету повідомити нашим читачам докладні і достовірні відомості про несподіване виникнення зразкового міста Францевілля Даремно став би читач шукати цю назву на карті. Навіть Великий Атлас у 378 томів і інфоліо нашого знаменитого Тухтігманна де з безпомилковою точністю позначено кожен кущик. Кожне деревце як старого, так і нового світу. Навіть цей монументальний внесок у географічну науку, призначений для артилеристів, не згадує про Францивіль. Всього якихось п'ять років тому в тому місці, де зараз виросло нове місто, простягалася пустельна рівнина. Воно розташоване на узбережжі Тихого океану, біля підніжжя скелястих гір що в цьому місці мають назву Каскад Маунтс, у 80 кілометрах на північ від мису Бланк, штат Орегон у Північній Америці. Район цей було обрано з великою ретельністю, найважливішими міркуваннями, що свідчать на його користь. Треба вважати помірний клімат північної півкулі, яка завжди відігравала провідну роль в історії цивілізації. Вигідне в політичному сенсі становище в самому Центрі Федеративної Республіки Молодої Держави, що надало на перших порах новоствореному місту повну незалежність і права, подібні до тих, якими користується в Європі князівство Монако за умови, що за кілька років воно зможе увійти до складу штатів, зручне географічне положення. Зазначимо побіжно деякі другорядні переваги цього району, Чудові поклади мармуру і каменю. Багаті родовища Каоліну і навіть сліди золота треба сказати, що ця остання обставина мало не змусила засновників міста відмовитися від обраної території. Бо вони побоювалися, що золота лихоманка завадить їм у здійсненні їхніх проєктів. Але, на щастя, самородки виявилися незначного розміру і траплялися рідко. Вибір території зайняв дуже небагато часу. Хоча питання це і було предметом ретельного і глибокого вивчення. Не було потреби споряджати для цієї мети спеціальну експедицію. Наука світознавства в наші дні посунулася так далеко вперед, що можна, не виходячи з кабінету, одержати точні і ґрунтовні відомості про найвіддаленіші куточки земної кулі. Щойно питання було вирішено. Двоє уповноважених від організаційного комітету сіли в Ліверпулі на перший пароплав, що відпливав і на 11-й день прибули до Нью-Йорка, а звідти за тиждень до Сан-Франциско, де вони зафрахтували невеликий човен, що через 10 годин доставив їх до місця призначення. Переговори із законодавчими зборами штату Орегон про придбання концесії на ділянку, що простягається від узбережжя на 16 км углиб аж до хребта каскад Маунтс, узгодження цього питання за допомогою кількох тисяч доларів і співдюженою землевласників, що володіли дійсними або удаваними правами на цю землю. Усе це тривало не більш як місяць. До січня 1872 року ділянку було вже закріплено за новими власниками. Промір'яно обставлено віхами, розвідано шурфами і 20-тисячна армія китайських кулі під керівництвом 500 європейців, десятників та інженерів приступила до роботи. По всій Каліфорнії були розклеєні оголошення про будівництво нового міста. До швидкого поїзда, який щодня вирушав із Сан-Франциско і перетинав північноамериканський материк, додали спеціальний вагон рекламу. І 23 газети, які виходили в цьому місті, щодня вміщували замітку про Францивіль. Таким чином, приплив робочої сили було забезпечено. Не знадобилося навіть вдаватися до широкої реклами, запропонованої за помірну ціну якоюсь компанією. Висікти з каменю гігантські літери на вершинах скелястих гір. Треба сказати що наплив китайських кулів Західну Америку сильно знизив того року ціни на робочому ринку. Багато штатів змушені були вжити серйозних заходів, щоб забезпечити засоби до існування своїм громадянам, щоб уникнути кровопролитних сутичок, вдатися до масового вигнання нещасних іммігрантів. Споруда нового міста Франсивілля врятувала цих вигнанців від загибелі. Їм встановили плату по одному долару на день при повному утриманні. Але платню сплачували тільки після закінчення робіт. Причому кожен кулі давав зобов'язання, отримавши розрахунок, виїхати з міста. У такий спосіб було попереджено масові заворушення та безсоромну експлуатацію робочої сили, що неминуче супроводжують великий приплив населення. Заробітна плата щотижня в присутності уповноважених представників вносилася в міський банк у Сан-Франциско. І кожен кулі отримував розрахунок, даючи зобов'язання про виїзд. Цей запобіжний захід був необхідний, щоб запобігти переважанню жовтого населення, яке безумовно вплинуло би небажаним чином на зовнішній і духовний вигляд нового міста, але оскільки засновники міста залишили за собою право дозволяти або забороняти проживання в місті. Дотримання цього запобіжного заходу не становило особливих труднощів. Насамперед будівельники подбали провести залізничну гілку, що йшла до міста Сакраменто і з'єднувала Франсивіль із Тихоокеанською магістраллю. При цьому намагалися по можливості не вдаватися до вибухів і уникати прокладання глибоких тунелів, оскільки це нерідко тягне за собою несприятливі наслідки. Сприяючи різним епідемічним захворюванням, споруда цієї гілки, так само як і споруда порту, здійснювалася з надзвичайною енергією і наснагою. І вже у квітні місяці перший наскрізний поїзд з Нью-Йорка доставив на вокзал Франсивілля членів Організаційного комітету, які доти залишалися в Європі. До цього часу було вже завершено загальне розпланування міста проєкти жител і громадських будівель. У будівельних матеріалах не бракувало. Тільки-но поширилася звістка про будівництво нового міста. Як американські промисловці почали звозити в порт Франсивілля все, що тільки могло знадобитися. Вибір був, як не можна, більш багатий. Громадські будівлі вирішено було будувати стесаного каменю. Ним же користувалися для орнаментів. А житлові будинки з цегли але винятково високої якості, без усіляких ват і прекрасного випалу. Всі цегляні бруски були зроблені за одним зразком – строго певної ваги і щільності, з паралельними рядами поздовжніх циліндричних отворів. Що йдуть паралельно, ці наскрізні отвори проходять через усю товщу стіни і слугують душниками, даючи вільний доступ повітрю як по всьому зовнішньому периметру будинку, так і у внутрішні перегородки. Стіни з такої цегли мають. Крім того, ще одну цінну властивість – вони поглинають звуки, завдяки чому кожне приміщення стає цілком ізольованим. Комітет не вважав за потрібне нав'язувати будівельникам проєкт однотипної споруди будинків, навпаки. Він прагнув до того, щоб в архітектурі міста не було виснажливої та позбавленої смаку одноманітності, але він виробив низку чітко визначених правил яких мали дотримуватися архітектори. Перше, кожному будинку відводиться ділянка землі, на якій належить насадити дерева, розбити квітники і газони. Будинок і ділянка призначаються для окремої сім'ї. Друге, жоден будинок не повинен мати більше двох поверхів, щоб не позбавляти світла і повітря сусідні споруди. Третє, фасад кожного будинку повинен відстояти на відстані 10 метрів від вулиці. На цьому просторі має бути розбитий квітник або газон, який відокремлюється від вулиці огорожею на висоту людського зросту. Четверте стіни будинків будуються з патентованої трубчастої порожнистої цегли. Ліпні прикраси будинків надаються на розсуд архітектора. П'яти дах і слід будувати на кшталт схилих терас і обносити їх, щоб уникнути нещасних випадків. Балюстрадою дахи заливають асфальтом і забезпечують водостоками. Шосте усі будинки будують на високому фундаменті, що утворює під нижнім поверхом відкритий склепінчастий підвал, який сприяє циркуляції повітря і водночас слугує місцем зберігання продуктів. Стічні та водопровідні труби мають проходити в цьому підвалі навколо центральної опери, так, щоб можна було завжди перевірити їхній стан а в разі пожежі забезпечити подачу води підлоги. Підвального приміщення мають знаходитися на висоті 5-6 см над рівнем землі. Їх слід ретельно посипати піском. Підвал з'єднується з кухнею і господарськими приміщеннями особливими сходами, щоб ні зір, ні нюх мешканців будинку не страждав від кухонного куховарства. «Сьоме кухня». Господарські приміщення і приміщення для прислуги повинні бути розташовані проти звичаю. У верхньому поверсі вони сполучаються з дахом-терасою, яка використовується таким чином для господарських потреб. Кожен будинок забезпечується підйомною машиною, за допомогою якої можна без зусиль піднімати важкі речі на верхній поверх, за користування підйомною машиною, так само як за освітлення і водопровід з жителів стягується помірна плата. Восьме у розплануванні кімнат і внутрішньому оздобленні будинку будівельникам надається повна свобода, але всі шкідливі елементи, і насамперед два головні осередки інфекції та бактерій килими і шпалери, суворо виганяють з ужитку. Немає потреби ховати під важкою ворсяною матерією, що вбирає пил Художній мозаїчний паркет з коштовного дерева, а стіни, викладені кольоровими кахлями, мають тішити погляд багатством барв на кшталт помешкань Помпеї. І жодні шпалери, насичені всілякими бацилами, не зрівняються з ними за красою і міцністю. Такі стіни можна протирати, як паркет, або мити, як скло, і в них не сховається жодна шкідлива бактерія. Дев'яте спальні кімнати слід влаштовувати окремо. Так, щоб вони не сполучалися ні з туалетом, ні з ванною – це приміщення, де людина проводить третину свого життя. Повинно бути найбільш просторим, щоб у ньому було якнайбільше повітря, і обставляти його слід якомога простіше. Бо воно слугує лише для сну, достатньо мати тут чотири стільці, металеве ліжко з пружинним матрацом, а також легку матрацницю, набиту м'якою вовною яку рекомендується якомога частіше вибивати пуховики, перини, стьобані ковдри – все, що може сприяти поширенню будь-якої інфекції. Виганяють з ужитку, рекомендується користуватися легкими теплими вовняними ковдрами, які можна часто прати. Не забороняється вішати штори, піранки і драпірування. Але і для цієї справи слід вибирати матерії, що легко миються – Десятий у кожній кімнаті має бути камін, пристосований для топки дровами або вугіллям, і кожному каміну відповідає вентиляційна віддушина, що виходить назовні. Димові труби виводяться не на дах, а в підземні димарі, звідки дим надходить в особливі печі, встановлені за рахунок міста позаду будинків. Тут він звільняється від частинок вугілля і в знебарвленому стані випускається на висоті 35 метрів в атмосферу. Такими є 10 правил, яких слід дотримуватися під час будівництва кожного житлового будинку. Настільки ж ретельно розроблено і загальне планування міста. План міста в основі своїй дуже простий і передбачає можливість розширення і зростання францивілля. Вулиці однакової ширини йдуть на однаковій відстані одна від одної і перетинаються під прямими кутами. Усі вони обсаджені по краях деревами і позначені номерами. Через кожні півкілометра йде вулиця на третину ширша за інші. Вона має назву бульвару або авеню. Уздовж неї з одного боку йде широка виїмка для трамвая і метрополітену. На всіх перехрестях розбиті громадські сквери. Прикрашені копіями скульптур великих майстрів. Поки художники Франсивілля не створили своїх творів, гідних цих великих творінь, жителям Франсивілля надано право вільно займатися всіма видами промисловості – ремесла і торгівлі. Для отримання права проживання у Франсивіллі необхідно представити рекомендацію або відгук – мати будь-яку корисну професію, пов'язану з будь-якою галуззю промисловості науки або мистецтва, і дати зобов'язання дотримуватися законів міста. Бездіяльне існування у Францивіллі не допускається. У місті вже зараз є велика кількість громадських будівель. Собор, кілька церков і каплиць, музеї, бібліотеки, школи. Спортивні майданчики – все це чудово обладнане і відповідає всім найсуворішим правилам гігієни, що личить столичному місту, немає потреби говорити що діти з чотирирічного віку в обов'язковому порядку привчаються до фізичних і розумових вправ, які розвивають їхні тілесні і духовні сили. Їх привчають до такої бездоганної чистоти, що пляма на сукні вважається в них справжньою ганьбою. Турбота про чистоту, індивідуальну і колективно висунута у Франсивіллі на перше місце – Невпинно підтримувати чистоту в місті, знищувати і знешкоджувати шкідливі бактерії, що неминуче зароджуються всюди, де скупчується велика кількість людей, це основне і повсякденне заняття адміністрації. З цією метою виходи стічних канав зосереджені за межами міста, де нечистоти піддаються обробці та конденсації, після чого їх використовують для удобрення волею. Воді не бракує, вона тече в достатку, вулиці вимощені торцем і кам'яні тротуари блищать, як викладена хустками підлога голландської ферми. Особливо суворе спостереження встановлено за ринками. Торговці, які наважуються продавати несвіжі продукти, зіпсовані яйця, залежене м'ясо, розведене молоко, зазнають суворої кари як отруйники, якими вони по суті і є. Справа санітарної інспекції надзвичайно складна і відповідальна. Перебуває в руках досвідчених фахівців, які проходять для цього особливу школу. У їхньому відданні перебувають також і пральні. Обладнані за останнім словом техніки – паровими машинами, штучними сушарками і дезінфекційними камерами. Білизна виходить із пральні сліпуче білою. До того ж суворо дотримується правила прати білизну кожного сімейства окремо. Ця проста обережність має величезне значення. Лікарні начисленні. Бо всім надано можливість користуватися лікарською допомогою вдома. Лікарняні ліжка призначаються головним чином для безпритульних чужинців і для якихось виняткових випадків. Зайве говорити що засновникам Франсивілля не могло спасти на думку відвести для лікарні найбільшу будівлю в місті та помістити в ній кілька сотень хворих, створивши тим самим вогнище зарази, баючи не тільки про благо міста, а й про здоров'я кожного громадянина окремо. Вони всіляко прагнуть ізолювати хворих, а в жодному разі не об'єднувати їх. Навіть і вдома рекомендується тримати хворих в окремій кімнаті щоб вони не стикалися з іншими членами сім'ї. Лікарні у Франсивіллі розраховані не більше, ніж на 20-30 осіб. Кожен хворий поміщається в окремій палаті. Будуються лікарні на кшталт легких переносних бараків. З ялинового дерева. Щороку їх спалюють і будують нові. Такі пересувні бараки з готових деталей, зроблених за одним зразком, мають ту перевагу, що їх можна легко переносити з місця на місце а в разі потреби швидко побудувати нові. Для обслуговування населення на медичному пункті є цілий штат досвідчених сестер-доглядальниць, які проходять для цієї мети спеціальну школу, куди приймають із суворим відбором. Ці сестри є незамінними помічницями лікарів, обслуговуючи населення. Вони наставляють сім'ю хворого, діляться з його домашніми практичними знаннями, які необхідно мати кожному – щоб не опинитися безпорадним і не розгубитися в скрутну хвилину, доглядаючи за хворими. Вони одночасно намагаються перешкоджати поширенню хвороби, але ми ніколи не закінчимо, якщо будемо перераховувати всі гігієнічні вдосконалення, введені засновниками нового міста. Кожен, хто вступає до числа громадян міста, отримує брошуру, де простою і загальнозрозумілою мовою викладено головні правила яких слід дотримуватися кожній людині, яка бажає вести здоровий, нормальний спосіб життя. З цієї брошури вона дізнається, що необхідною умовою для здоров'я є правильна діяльність усіх людських органів, що праця і відпочинок однаково потрібні організму, що мозок так само втомлюється, як і м'язи, і що 9 десятих хвороб спричиняє інфекція, яка передається повітрям або через їжу, тому людина повинна ретельно стежити за собою і своїм житлом, уникати збудливих напоїв, займатися гімнастикою сумлінно виконувати свої повсякденні обов'язки, пити чисту воду, їсти просто здорову їжу, м'ясо, овочі, спати вісім годин на добу – такі елементарні правила, або, якщо так можна висловитися, абетка здоров'я, розпочавши нашу статтю з моменту заснування міста – ми непомітно перейшли до опису його зовнішнього і внутрішнього устрою. Так, наче споруда його була вже цілком закінчена. Це може здатися дивним, але насправді тільки-но було зведено перші будинки. і Як слідом за ними, інші стали виростати миттєво, немов за помахом чарівної палички. Треба побувати на далекому заході, щоб зрозуміти таке бурхливе зростання міста». Ділянка, яка в січні 1872 року являла собою ще досконалу пустелю. 1873 року налічувала вже 6 тисяч будинків. У 1874 році цифра житлових будинків дійшла вже до 9 тисяч. І всі громадські споруди були до цього часу цілком закінчені. Велику роль у цьому нечуваному зростанні зіграла та обставина що будинки і прилеглі до них великі ділянки здавали за дуже помірну ціну відсутність мита. Політична незалежність цієї маленької, відокремленої колонії. Принадано визни. М'який клімат – все це привертало сюди масу народу нині. Пранцевіль уже налічує близько ста тисяч жителів. Вельми показовими і вельми для нас цікавими є статистичні дані, що свідчать про результати санітарних заходів нового міста. У той час, як у найбільших містах Європи і Нового світу, смертність рідко падає нижче 3%. У Францивілі середня цифра за 5 років становить лише 1,5%. Сюди входять ще й жертви – епідемії болотяної лихоманки. Що спалахнула в період заснування міста, цифра смертності за останній рік складає лише 1% з чвертю. Слід зазначити ще одну важливу обставину – всі зареєстровані смертні випадки за невеликим винятком, є результатом спадкових або хронічних хвороб. Гострі захворювання у Франсивіллі спостерігаються незрівнянно рідше. Їх швидко припиняють, і вони набагато менш небезпечні, ніж у будь-якій іншій населеній місцевості. Що стосується епідемій, то їх зовсім не спостерігалося. Цікаво буде простежити подальші результати цього досліду. І тим цікавіше буде встановити. «Чи може дія такого гігієнічного режиму протягом кількох десятиліть убезпечити підростаючі покоління від важких спадкових захворювань? Ми дозволяємо собі сподіватися на це», – писав один із засновників цієї дивовижної колонії. І якщо надії наші виправдаються, перед людством відкриються нові блискучі перспективи. Люди житимуть до 90 і до 100 років і вмиратимуть безболісно від старості як помирає більшість тварин і рослин приваблива мрія. Але ми дозволимо собі засумніватися в тому, що цей досвід приведе коли-небудь до таких блискучих результатів. У постановці цього досліду ми вбачаємо один докорінний і вельми істотний недолік. Річ у тім, що в організаційному комітеті, у руках якого перебуває це підприємство, переважає латинський елемент. А німецький елемент систематично виключають. Це небезпечний симптом відтоді. Як існує світ, усе велике і корисне, що відбувається в ньому. Виникло з ініціативи Німеччини. Нічого серйозного і вирішального без Німеччини статися не може. Найбільше, на що здатні засновники Франсивілля? Це підготувати ґрунт, з'ясувати деякі вузькі питання, але не їхніми руками і не на цій ділянці Америки а біля кордонів Сирії буде споруджено, коли-небудь істинно ідеальне місто. Глава одинадцята обід у доктора Саразена, 13 вересня. Всього за кілька годин до призначеного Гером Шульце терміну знищення Францевілля Ні губернатор, ні будь-хто з жителів не підозрювали про катастрофу, яка загрожує. Була сьома година вечора, потопаючи в зелені олеандрових і тамариндових дерев. Місто мальовничо розкинулося біля підніжжя каскад Маунтс, купаючи свої вбрані в мармур набережні в хвилях тихого океану, що м'яко набігають. На щойно политих вулицях, овіваних свіжим морським вітром, панувало веселе пожвавлення м'яко шелестіли, дерева зеленіли газони. Квіти розкривали свої чашечки, наповнюючи повітря тонкими пахощами. Привітні білі особнячки, здавалося... Привітно посміхалися, повітря було теплим, небо синіло, і море виблискувало з-за густої зелені широких бульварів мандрівника, який опинився в цьому місті. Імовірно, вразили би надзвичайно квітучий вигляд мешканців і якесь святкове пожвавлення, що панує на вулицях, у школі живопису і скульптури, у музичній школі та в міській бібліотеці. Де прекрасні публічні лекції було організовано для нечисленних груп, щоб кожен слухач міг повніше спілкуватися з лектором, тільки но закінчилися заняття, і, оскільки всі ці заклади були зосереджені в одному кварталі, юрба молоді, яка виходила звідти, загатила вулицю і площу, але ніхто не штовхався, не дратувався. Не чути було ніяких окриків, у всіх були задоволені, веселі, усміхнені обличчя. Будинок доктора Сара Зена стояв не в центрі міста, а на самому березі Тихого океану. Його побудували одним із перших. І доктор негайно ж оселився в ньому зі своєю дружиною і дочкою Жанною. Октав, відчувши себе мільйонером, побажав залишитися в Парижі, але при ньому, на жаль. Не було його наставника Марселя через деякий час після того, як вони жили у двох на вулиці Руа де Сісіль. Вони майже втратили один одного з поля зору. Отже, коли доктор із дружиною і дочкою оселився у Францивіллі, Октав опинився на самоті. Він незабаром зовсім